Будь благословенний, і усет твоє єство. Так, я відчуваю, почуваю, дихаю. Мене вже знов багато. Уколо вміщається. Дивись, гукаєш ти. Трохи осторонь, над нами летять три диких біли гуски. От і знак у моїй знаковій системі. А усе птахи. Закриваю очі і вирушаю вслід за тобою. Скоро кінець. А Вже тепер, коли він є, стоїть порожня пляшка та ліскера біля порожнього ліжка. Тоді була інша, напіввипита, а постіль на ліжку прим'ята тобою. Тоді. Тоді за тими трьома летіла ще й четверта біла гуска, Голосно кричала, щоб почекати. От він, доповнений знак. Повне число. Три плюс один. Це дуже рідкісний вид гусей, кажеш ти, на спектрограмі Гельсінки з'являється якийсь ганж, то я зі своїм дурним полюванням. За крок до кінців. Ну, от і все, а вкладаю ключ у дірку, натискаю: Здоров, хато, о, щось просунуто попід двері. Знову ці, з передвиборчою агітацією, так. Щось тут вже почали віршами шарити. Було ясно, що у центрі смерть. Ми знали те і обкладали її квітами. Квіти ставали конями і скакали генаж до Урвиська, щоб лише душі їх іншим діставалися. Шуміли-шуміли, дорогою не змерзаючись. Цікаво, хто мені підсунув таку шнягу? «Шкода, що не від руки, так би я той аркушик у рамку вклав. Хе-хе!» Вона не змогла порахувати своїх пальців. Дарма, що скляні колби для них вже були приготовлені і поблискували порохняво на скляній деці. Вона покусувала себе за пучки і сміялась. Ніхті то виростали, то зникали знов кудись». Запах сірки не давав стулити очей. Запах сірки чомусь смішив. Вона, напевне, знала обличчя того, хто був спалений годину тому, і тепер залишав по собі цей дивовижний запах сірки. Скандинавська квітка тихо посміювалась і час від часу підносила собі до вуха одну зі скляних колб. Звідти чувся її власний регіт. «Дивно!» думала вона, я ж ніколи так не реготала. Але запах сірки ставав усеїдкішим. Скандинавська квітка схопила дві колби на раз і попритуляла їх собі до вух. В одній, як і до того, чувся регіт, В іншій, злостивий шепіт, такий, наче сльози шурхотіли, але не показувались ворогам. Скільки ж пальців можна буде залишити собі? Ставало дуже жарко. Тож не гельсінки, подумав хтось у північній півкулі. Скандинавська квітка любила спеку. Спека їла їй волосся. Скандинавська квітка раз по раз вичісувала зі своїх кіз усе більше і більше зимних спогадів про далеку країну, що тепер приходила їй лише у опівнічних снах. Чітко між дванадцятої ночі і першої двадцять. Хтось її з того сну довго кликав, та вона не могла розібрати хто. Одне було ясно – спалився не він. Той, що зі сну, десь ще проводить своє дурне полювання в гельсінки, виспівуючи навченою мовою «You are so far from me», зрештою, яке до того їй вже діло. Однак їй все ж здавалось, що той зі сну забирає її волосся собі. Саме тому вона і скидала його в океан, і була певна, що волосся не приб'ється до жодного із 17 тисяч тутешніх островів. Волосся було потрібне в далекій північній півкулі. Вона поставила колби і взяла до рук половинку кокоса. На ній час від часу проступали якісь, Кириличні письмена. Та скандинавська квітка негодна була збагнути, що й до чого. Окрім кількох простих слів чи речень,